Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköt sig ikväll i centrala Stockholm. Det unika med mordet på Olof Palme är att det inte har klarats upp. Den är de som genomförde mordet har inte gripits och straffats. Är det något skottram i mig eller någon? Ja, de har skjutit en stackare här. Jag, jag tror att 100 trev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 Jag har alltså inte nöjdat Olof Palme som var Sveriges statsminister Jag hade inget som helst på som sakerna till det Nu ska vi ut på röva rövastrådet, vi ska ut och röva Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden En podcast om Palmemordet jag är på besök i Stockholm och sitter här i en trevlig liten lägenhet där jag också fått besök av en trevlig människa, nämligen Jessica Karlén. känner du läget. Hej! Mycket bra. Kul att få vara här. Ja. musigt. Det är inte min lägenhet, det är Fritte Fritsons, som ja. tidigare gäst i den här podden. Ja, och även hans hund här som är fruktansvärt vacker. Va vacker? Du valde det ordet. <laughs> ja, vi vill inte trampa någon på tårna här. Nej. Han har inga tårtor. Inte de orden som fälldes direkt när du kom hit, innan vi började spela in. Nej. <laughs> Vad är det här? Men den, den officiella utsagon här när vi bandar är att det är en vacker hund. Ja, Men det är ju ofta så här. Hunden ska avspeglas ägare på något sätt. Att de ser likadana ut. Och om jag skulle säga att det var en fruktansvärt fyrkantig ful hund. Så... Då skulle det vara tasket mot Fritte. Ja, ah, men det skulle ju inte beskriva Fritte överhuvudtaget. Så. Nej, det, de är ganska långt. Det, det, det borde ju vara en sån här Grandanoir som, uh -huh. som fritt skulle gå runt med. Det hade ja. varit jätteroligt om man ja. hade en två meter hög hund också. Ja, det kanske har bara blivit något fel på den där hunden. De, de är lite som Arnold Schwarzenegger och Dan Did Vito. Nej, nice I Twins. Ja, du är tillbaka i Sverige. Ja, jag har varit iväg på resa i tre månader. Var på Vift? Ja, i Los Angeles. Studiebesök skulle man kunna säga Oj, ja. lärt dig om Jag har lärt mig allt Hur man fejkar till man maker och Hur man kan prata engelska språket Det var en språkresa Ja, ja. Nej, men, ja och, jo, men humorspråkresa skulle man kunna säga Det låter skit Förstå humorspråket mm. lite Kommer nog in på det mer snart Men först så gör vi så i den här podden Att vi lär känna gästen Genom att gå igenom lite formella frågor Oj, och då börjar vi med namn... Jessica, Eva, Elvira, Karlén. Fina eh, mm. mellannamn. Elvira, far, pappas farmor, Eva... Det heter alla kvinnorna i släkten på mammas sida. Okej. Okay. Namsta på jättebra. Ja, just det. Ja. Och Jessica, varför det var fint? Ja, men uh, jag skulle egentligen heta Elvira, va? Från början. För det var jättefint. Elvira mm. Madigan, du vet, hon springer runt på engar och är så söt och vacker... Men sen när jag kom ut så hade jag illrött hår och var jätteful och var jättearg. Så då fick jag heta Jessica istället. Ja Jag associerar inte det med, med jättearg röd. Nej, men om man jämför med Elvira. Ja, ah, eller... det är klart. Kanske sant ja. Kanske. Jessica. Elvira. <laughs> ja. Eh, har du några kända alias? Är det en alltså, som Den... kan kallas? Ja, har du kallats olika saker under, din, eh... under ditt liv? Ja, ah, Gekko kallar sig för. Ja. Ah. Eh, uh, Jesse Vem är det som uh, kallar dig de här sakerna? Det var på högstadiet någon gång Så var det en klasskamrat som hade en stora syster Som kallades för Jäcka Och sen så blev det Jäcko mm. Bara, enkelt Jesse, ja varför Jekko? Det är ju två S liksom I mitten ja. av mitt namn, så det är Jesse vet Vilket av dem föredrar du? Eh, uh, inget av dem Okej, okay, Jesse föredrar jag Okej, okay. men du gillar inte Jekko. Alltså, det är väl okej, okay. men det, det är jättekonstigt när folk säger det till mig idag Då blir jag så här, men hallå, det här var ju någon gång på högstadiet Det var mitt gamla, ja. min gamla identitet Precis ja. Nu är du vuxen ja, ja, kan jag inte hålla på Apropå ursprung och så, eh, född var och när? Kisa, uppvuxen i Kisa, men det, vi har inget BB där Så då är man född i Linköping mm. Man får åka fem mil och sen får man krysta och sen kan man åka tillbaka här. Oj, man måste planera det ganska väl. ja och, så, Nej, jag inte jag hade en kompis som föddes i så här, som är precis på, på <laughs> väg till sjukhuset. Det låter ju riskabelt, det låter ju så många bör födas på vägen då, om det är såna avsam. Ja, men det kanske är bra, så här. Mm. Slippa ha sjukhuspersonal den här timman innan det börjar, folk åker in. Ja, slippa den. Ja, sitta i en rullstol där och glo. Kan man lyckan åka bil? Mm. Eh, när är det för? Eller det sa du kanske? 2 juni 1988. Jag 88. tror... Eh, Tre på eftermiddagen där någon gång. Ja. Ja. Då är du eh, i en eh, mindre skara gäster. Det De är ändå några stycken som är födda efter eh, huvudpersonen i den här när Olof mm. Palme dog. Ja. Vilket betyder att du... Eh, jag kan vara han reinkarnerad. Det kan du verkligen vara. Nej, det, men vänta. när var, oh, Jag vet inte. Då var jag 89, 87. 86. Vet, 86. Gud, vad pinsam. Jag vet inte, hur funkar man i reinkarnation. Hur länge man ligger på väntan ja, det vet innan inte nästa heller. kropp. Men du i alla fall Men jag har känt att det är något viktigt jag måste göra hela mitt liv så Det kanske det kan vara att, att hitta mördaren Hitta mördaren eller Bli eller, statsminister Bli statsminister och ta socialdemokratin tillbaka till sina forna praktdagar ja. Det kan vara någon av dem ja. Kanske är hitta mördaren lite mer spännande mm, ja. Avenge your death. Mm. ja Det är ju häftigt Jag är eh. inte riktigt säker än Men sen är uppvuxen i Kisa mm. Liten ort mm. 4 invånare har vi och en rondell i mitten. Häftigt. Och eh, därifrån kan man gå till eh, Hemköp i ett håll, Ica ett annat. Och eh, så har vi Coop även då. Men är det känt för något? Eh, ja, Magnus Samuelsson bor ju där i Kysa, vet du. Ah. Världens starkaste man. Sen har vi även världens starkaste kvinna, Pippi Långstrump. Uppvuxen där. Hon som spelade Ja. Inger. Ja. Just det. Eller Inger, hon som spelade Pippi. Ja. Ja. ja har, de, jag... har de någonsin sammanförts av den lokala pressen? Pippi och Inger Nej, nej Pippi och Magnus <laughs> Samuelsson Det skulle bli Världens stackaste man och världens ja, starkaste tjej Vilken show, Ja. tror jag faktiskt ja, men, jag ut Jag bodde granne med det här Där Pippi bodde när hon var liten mm -hmm. Sen han hade så stenhästar Som jag försökte lyfta mm -hmm. Men jag tänkte det var bara äva öva, öva <laughs> Till slut, sen han bli så stark Men har du inte lyckats än? Nej. nej Det är bra att ha mål kvar i livet mm. Vad är din sysselsättning? Jag... Vad är det jag håller på med? Jo, men jag har ju... Jag gör mig ju humorprogram i Petri nu. Mm. Och så är jag konstnär. Och artist. Och allt sånt där. Ja. Som man är. Du är allt möjligt. Jag står på scenen och skådespel. Allt som är liksom show showbiz kan man säga. Ja. Vad är det för humorprogram på Petri 3 du gör? Det, heter, det är bara en psykos. Mm. Och det är tillsammans med... Charlotte Signell, som ursprungligen är mer så här relationsjournalist. Mm -hmm. ja. Vad går det programmet ut på? Mm, det går ut på... Men, i, I vår ska vi ståka folk. Ska... <laughs> det låter spännande, som, ja. som det här programmet på TV3, fast humor. Ja, kan man säga. Ja, ja men de är medvetna om att, fast vi, att vi inte ståkar dem. mm -hmm. De är medvetna om att vi inte ståkar dem. Att det inte är på riktigt. Precis. Ja, ah, okay. yeah, det är bara ja, en psykos. Det är bara en psykos. Yeah, ja, de bara tror att vi ståkar dem. Mm. Men så är det verkligen inte. Det här säger jag nu, fast vi inte ens har spelat in den. Men det kommer i maj. Ja. Så nu kanske någon annan snottar alla mina idéer. Kan. <laughs> någon, om har, någon har inspelningstid tidigare ner, vad ja. kör de ut detta innan Precis. ni hinner göra det? Ja. Det här var taskigt ja. av de personerna. Fast nu så är jag samt ut mina tankar här i. Universum, så att de kan hitta sin lika någonstans och förverkligas. Det låter ju bra. Mm. Men att du då i showbiz var det ju perfekt att du hamnade i LA då. Ja. Vad gjorde du där liksom? Var det allt möjligt där också? Jag hade som mina mål var att uh, sluta censurera mig själv mm. och att uh, göra minst ett gig på en stand-up klubb uh, Men sen så blev det. Fick jag väl lite svansinna och sen ville jag till slut göra tre, då jag gör de tre största klubbarna, mm. The Laugh Factory, The Impro och The Comedy Store. Men jag gjorde The Impro och The Comedy Store. Varför fick du inte göra på The Laugh Factory? Ja, men jag skulle göra det veckan efter men så blev det inställt på grund av att jag vet inte, Thanksgiving-saker, mm. mm. mm. ändringar i schemat. Nu fick mm. du giggen på de här stora klubbarna? Uh, the Impro var bara en open mic Så det kunde vem som helst göra okay. Det var bara att lägga sitt namn i en liten låda mm. Och sen så körde de Drog dem där Så jag var där en gång men då blev inte mitt namn dragit uh, Och sen så satte jag så här andra gången Och bara höll mina tummar och tänkte mm. Ja men nu är det faktiskt dags, nu är det dags Och då var det den första som kom upp uh, Så då körde jag tre minuter Och det gick skitbra så då kände jag Men det här kan jag ju Men hur var det där för att jag har kört open Mic i New York Mm och då är det ju eh, i regel ingen riktig publik utan bara komiker. Ja. Var det så där också? Ja, jag tror det. Alla ja. ville ju stå på scenen. Ja. Alltså det fanns, var väl en 70 pers där och sen var det... Eh, hälften fick väl gå upp liksom. Eh, och på The Comedy Store så hittade jag en, någon annons på Craigslist tror jag. Någon som hade producerade shower mm. som hette Emerging Comics. Så jag mailade till honom och då skulle man skicka video på sig själv Och lite sådär vad man hade gjort mm. Och sen kontaktar han en och vill ha så här workshops och grejer Som aldrig blev av eh. Och sen givetvis måste man Dra dit en massa folk som kan betala Ja ah, det är en sån ja. som man. Ja men typ ja. Men jag, jag har inga kompisar Jag vill ju <laughs> De kommer sen, de kommer sen. Så Du bluffade var... helt enkelt Fast bara lite Ja Gick det bra? Ja gick gick skitbra du körde sju minuter på engelska och så här. Ja men jag spelade in det för att äh, det jag tänkte att det ska man väl göra när man är proffs. Mm. Och sen lyssnar jag och så folk skrattar så där så att de inte hinner pausa Oj. innan nästa skratt. Så ja, skitnöjd. Det låter Hade du kört på engelska innan du kom till elej? Mm. Eh, ja, en gång i New York och sen har jag kört på Big Ben någon gång kanske när de har haft Okej, okay. just det. De där konstiga kvällarna när man kommer dit och ska köra på engelska. Och så frågar MCN hur många som, eh, som inte pratar svenska. Och så visar säga att det är bara svenska i lokalen. Ah. Och ändå ska man upp och köra sitt material på engelska. Ah. Lite konstigt. Ja, det känns lite lärvigt. Jag var skitbra på engelska så jag kände att jag skulle vilja köra det här. Men det känns ju bara helt fel. Ja, nej men Big Ben har väl fortfarande det. Ja. Men jag tänker att man kan ju inte kunna betala gig här på engelska direkt. Nej, det, känns det är nog svårt. Borta. Det kan det finns lite sån här, jag har gjort något betalgig på engelska för någon sån här konstig, vad heter det, någon sån där klubb för äldre män, fast det var kvinnor med också. Typ Rotary? Ja, typ. Ja, det var nog Rotary tror jag. Mm. Nej, Rotary's English Chapter i Malmö mm. och sådär. Men det känns ju som att jag borde få lättare att få jobb på skötska <laughs> ja på engelska. Ja, skötska är en ganska bra uh, mm. det så. Börja mer med den hur tog det egentligen liksom, dig? Du, kände du någon där eller bara åkte du dit? Och... Mm, jag gick ju en utbildning som heter Projektverkstan förra året. Där man söker in på ett projekt man vill göra och sen gör man det. Mm. Och eh, tillsammans med mig i klassen gick en tjej som heter Maika eh, Som är DJ. Och hon ville åka dit och eh, ja, men utforska musikscenen och DJ-scenen. Mm. Och så sa hon bara, ska du med? Och jag tänkte, nej men Nej men det är ju bara så här Någonting som är långt borta som man tänker när man är liten Att man ska få åka dit mm. Men så var det, jo men då ja, okej då Och sen var det bara att spara pengar och... Så att vi åkte liksom Tillsammans med olika projekt Men så tänkte vi kan vi Kan väl göra någonting tillsammans också Nästa formella fråga Har du något kriminellt förflytit? Jag har åkt polisbil en gång har jag gjort mm -hmm. Men det var inte jag som var jättefull då var det polisen? För det är, i så fall är det dolt Om du var polisen som var jättefull Ja just det och du Han med. bara plocka upp mig <laughs> uh, Nej Polisen körde hem mig och jag bara stortköt Och skämdes Och trodde att någon skulle hamna i fängelse För att han hade köpt ut en liten mini champagneflaska åt mig på nyår så Hur länge sedan var detta? Jag var väl en ska jag, När man går i ettan på gymnasiet kanske När man väl 16 16-17 år, mm. ja och då var det någon poler till Lej som hade blivit drängfull mm. Och skulle köras hem Ja. Ah. Men inte så full så att till fyllsel, Nej. Bara... Nej Där har jag inte hamnat <laughs> men är, är det, det är kanske, Ja det är väl kriminellt Nej men jag, är, jag, har, alltså jag vågar inte ens Palla äpplen när jag var liten Men det visar ändå att det kommer från en liten idyll så Där Pippi Långsten bodde När det alternativet fanns att palla äpplen. <laughs> men jag gör ju massa kriminella saker Men jag är ju så bra att dölja dem <laughs> Så jag, då tänker jag inte säga det här Liksom Nej, Men och du vill ja. ge teoretiska exempel okay. på vad det skulle kunna vara Till exempel, alltså offentlig urinering är det beteende kanske Det kan det vara om yep. folk ser dig och blir arg ja. mm. Några narkotikabrock av olika slag mm -hmm, mm -hmm. skulle jag nog kunna tänka mig Att jag skulle kunna åka dit för mm. Mm. Om de kollar det här urinet som du släpper ut offentligt mm. Ja, jag har garanterat kört för fort med bilen mm. Kör mot rött är jag ganska ofta men det känns inte så olagligt. Det känns mer så här: Varför ska jag sitta och vänta? Ja. Det är mycket smartare om jag åker nu. Miljösmart då. Du har aldrig dödat någon med bilen. Nej. Mm. Jag har inte misshandlat någon. Ja, det jag, det jag har däremot. Eh, det var, jag var så arg på en konsert en gång. Så Då var det en tjej som liksom trängde sig framför mig och armbågade mig så där hårt. Mm. Jag kände att jag ville så gärna ge igen. Jag var så arg. Men jag bara böjde mig liksom fram mot henne och sen så gav jag henne en liten spottlåska i håret i nacken. Mm -hmm. Och sen sprang jag därifrån. Så inget? Nej. Så, men det är också så här fegis. Ja. Fegisbeteenden. Jag vet inte vad det skulle rubriceras som för brott. Ofredande kanske. Ja. Kan man tänka sig. Men dina enda kontakter med... Polisen och med ordningsmakten är åka med i bil. Mm, jag fick vittna nu faktiskt i september mm. mot några som hade varit på en fest hemma hos mig. Mm. Vad har de gjort? Eh... Jag vet inte! <laughs> <laughs> och det säger sa rätt salen också. Mm. Där de, de, de, de var anklagade för att ha klottrat ner en del bussar, slagit sönder bussar, klottrat på en station, klottrat på mm. lite... Mm affärer, snattat i alla affärer plankat på ett tåg till närmsta ort två mil ifrån, har blivit avslängda av tåget för någon hade bara en sko på sig gått runt och snattat i varenda butik i den orten som de hamnade på mm. sen kommer polisen när de ska kliva på en buss mot Linköping och vad har de med sig? Jo, en skottkära full med jord som de ska ha med sig på bussen I, i Vilka partymänniskor det Jo, men Livsnjutare? Ja, Om man var ja men absolut Men hur kom du in och, och vittna om detta? Ja men det, de, de hade är... varit förbi dig? Ja, okay. precis Och sen så antar jag vet inte Om de hade gjort någonting Nej. Skolare har inga bolare Nej. Du satt och bara upprepade den frasen i rättssalen mm. Mm. Nästa formella fråga Skulle du bedöma dig själv Som mer av en ensam galning Eller som en del av en konspiration? Nej, då är det henne och den galningen, tror jag. <rätts> Hur yttrar ja men äh, Jag vill ju vara den som listar ut alla konspirationer, såklart. Ja, ah, just det. Och då måste man vara, jobba lite på egen hand. Ah. Ja, men, I... ja, men alltså, inte del av en konspiration. I så var kanske chef mer av okay. en konspiration. Att du basar över folk och ah. se till, eh, till att de, de, saker händer. Ah, att de ska spela bollarna rätt till alla andra. Så Att det låter folket bra. går blinda. Ja. Jag tänker att huvudämnet för denna, detta avsnitt det tänkte jag ska vara eh, ganska snart om eh, din eh, expertis i området konspirationer och kanske galenskap. Ja. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag först fråga dig och detta vet man som lyssnare redan svaret på om man har lyssnat noga. Eh, men Jessica Kalen alias Gekko, var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? oj Någonstans i något slags energi-rymdfält, tror jag. Energirymdfält? Ja. Mm. Höll på att skapa sig tanken någonstans. Ja. Du fanns i dina föräldrars uh, tankebanor tror du. Nej. Men jag kanske, var, jag kanske bara var ett fyllesnack. <laughs> Någ, något slags. En fyllesnack om att om jag får barn ska hon heta Elvira. Mm. Så Och där det är någonstans. Knakade till i stjärnorna Och de plockade ner Och jag bad det är jag, det är jag, det är jag Jag måste skynda mig nu, jag hörde <laughs> mitt namn, jag hörde min namn. Ja. Men äh, det här att du är född då äh, Efter hela palmegrejen Och äh, jag gissar att Olof Palme Inte har haft någon större inverkan på ditt liv äh, Jo, men man har ju aldrig Alltid ändrat vem det var liksom. Ja. Men mordet har någon äh, För det, det har ju ändå pågått hela tiden Ja. Är med i så TV3-program och lite blaj hit och dit och ja. Är det något som någonsin fångat ditt intresse? Liksom? Ja, det är klart det är, någon, det, är, det är en speciell person här nu någon, Det känns som att det finns ett det måste finnas ett motiv här va? Ja. Och det, det är ju det där det, är, det vill man ju veta, bara själva det Sen att det är vad som hände fram till hur Eller vad, va? allt sånt där <laughs> men, men är du själv politisk på något vis? Ja, jag tycker ju saker Och jag tycker att andra inte borde få vara politiska. kan säga så du får säga vad du vill ja. du, du skulle ju sluta upp och censurera Jag det, vet eh. Hur gick det med det förresten? Ja, men det går så där. Men det är skitsamma, du kan klippa det här som du vill Så det ja. spelar ingen roll Jag kommer inte kunna klippa in andra grejer Än vad du har sagt mm, Precis, men du äger, du äger mitt tal Och kan placera det vart du vill I vilket sammanhang som helst i teorin ja. ja Detta var lite konspiratoriskt tänkt ja. Ja. Det är en tanke som jag tänker <laughs> ofta ja, men jag... jag är politisk Det var där jag skulle ja, svara det. på frågan ja. Ja. Hur yttrar det sig liksom? Att jag vill Kämpa för människan Att den ska kanske få leva lite Lite bättre, lite snällare i världen mm. Sådär Att det finns för mycket dumheter som försiggår. Men sen så eller det bara att jag orkar inte Nej. Jag vaknar upp varje dag och bara ska... Okej, okay, ännu en dag full med rasism mm. Okej, okay? och sen så börjar man en dag med att bara bli förbannad Så jag... Ja, det är jobbigt att bry sig för mycket uh, om sin omvärld Ja, man blir trött på det rätt ledsen och är ju tänka att det, det går inte det Nej, Ingen precis. idé Måste man ta lite paus och titta på någon bra tv-serie uh. Eller något sånt där istället Men eh, anledningen då att jag nämnde dig som potentiell expert på lite såna här saker är ju att, eh, det, det är intressant N när jag gör den här podden och läser på olika spår och sådär. Mm. Och så finns det vissa spår som är lite mer out there än andra. Mm. Och då är det vissa som ofta kallas privatspanare som sitter på sin kammare och skriver. Och liksom försöker luska ut hur det egentligen gick till. Och hamnar i lite olika konspiratoriska tankar och lite olika världsbilder mm. om hur saker går till. Och jag tänker att du då eh, har lite erfarenhet av det efter att du var med i Big Brother för några år sedan. Ja. Illuminati drabbar mig och allt. Jag blev <laughs> helt skogstokig. Ja. Men hur, om vi börjar, hur, hur hamnade du i Big Brother liksom? Jag skrev ett brev. Mm. Eller om jag såg ansökningen. Och så skrev jag ett brev och tänkte, vad vill de höra? Jag mm. skriver där. liksom. Och eh. vad var det Nej men såhär, vad är det bästa du vet? Jag ska måla och suga kuk. <laughs> eh. Och så här, vad, vad är du, eh, vart går dina gränser eller sådana där och det hade jag ju absolut inga. Nej. Och lite sådana saker. Så, så, så, så här, ha... vad du är du rädd för, skrev jag ingen... alltså jag är inte rädd för så mycket men det var ju också en tanke som tänkte, om jag nu skriver vad jag är rädd för, då är det såklart att jag kommer utsättas. Ja just det, då kommer de Ta en om mm. om du är rädd för oma och så. Ja, så, så tänkte jag. Det är ju smart. Ja, men det kanske inte är bra att vara paranoid redan innan man går in Nej. i ett hus fullt av kameror. Men de säger ju hela tiden att de eh, har så bra koll med psykologer och sånt här. Mm. Träffar man mycket sånt innan? Ja, man träffar ju en psykolog och eh, då fick man fick ju göra kisp-urinprov grejer. Uh -huh. Och jag frågade så här Om det nu, alltså om det skulle visa Någonting så här, vad händer då liksom bara, nej, men jag, jag sa att det kanske till och med är bra Om det visar Att jag har gjort någonting i, i min tid mm. de bara, nej, sa liksom ingenting uh -huh. Så frågan är ju så här Okej, vad är Vad är testen till för uh -huh. <laughs> vad är de... Så att de vet lite olika personlighetstyper Kanske uh -huh. Kanske. Mm. Men, men hade du psykologsamtal och sånt Innan också Eh, hur... Alltså jag hade ju en egen psykolog innan Okej. som jag gick och pratade med. Men jag, menar... jag att det inte var några helst problem för mig. <laughs> att det skulle bli skit på. Hur mm. länge var du med? Eh, typ, eh, några dagar, åtta, åtta, dagar, tio dagar. Ja, var det bara så kort? Ja. Oj. Det gick fort Ja. Och då var det ju en en sån här säsong. Där det gick på någon av de mindre kanalerna TV4 ah, kanal 7. Något, kanal 7. Ah. Just det. Och sen, men det blev liksom en omtalad säsong för att det var mycket lite olika folk som fick ja. lite olika bryt. Alltså sen så tror jag dels också att den inte hade det. senaste gång jag såg det var väl när jag var så här, 14 år mm. eller så att det var ju ganska länge sedan som det gick liksom. Ja men det var ju det var ju bryt som hände innan där och det här fatt, visst det fick ju inte vi reda på där inne. Nej, de tog ja. ut. Ja. Och då började tankarna sätta sig igång direkt ja. liksom hos mig. Vart tog de vägen? Ja. Finns det en annan värld? Ja. Och du blev uttagen liksom för du fick något sorts sammanbort. Eller något sammanbord. Ja, du... jag, jag kunde inte sova på jättelänge. Eller så här, inte. Sov vi inte ordentligt på flera dygn? Mm. Åt inte ordentligt heller. Eh, bara. Ja, och sen så till slut, så hjärnan bara fortsatte att tänka och jag kunde inte slappna av någonstans. Så jag bara tänkte och tänkte och tänkte och tänkte och tänkte. Så till slut så kunde jag liksom inte hålla reda på vad jag hade drömt och vad jag hade hittat på själv. Och mm. vad folk hade sagt till mig och vad som ha, egentligen hade hänt. Det var ju en psykos helt enkelt. Ja, så mm. det var det. de. Då tog de, då bad de ut mig. Och då så var jag så här att, aha Kommer vi på någonting här? De försöker bara få mig Att tro att jag är galen ja. Jag spelar med så. Jaha, så du kände att du skådespelade eller Ja, så, när du då, pratade med dem? så då börjar jag ju, nej men då så började jag så här skrika och så här, Jag är inte galen, jag är inte galen eh, Tänkte du för att Tänkte du att det var kameror på dig Att du skulle göra bra tv? Ja, ja. Eh, absolut Okej okay. Och, så... ja, men jag tänkte att jag, jag var tvungen att jag var liksom en bricka i ett spel och jag mm. var tvungen att göra rätt för att få mina 250 000 kronor ja. men det var väl har du kollat upp i efterhand med de här andra som åkte ut innan dig mm. var det samma grej de tänkte eller hur, hur var deras uh... Uh, nej, nej för de var också så här, vi har genomskådat ja nej det var, men vis. det var ju för mycket förvirrade tankar liksom mm. ja. var det men hur, vad var det som gjorde att du sökte till Big Brother liksom? Jag tänkte att det var ett ut, en utmärkt kanal ut för att marknadsföra vilken charmerande och fantastisk människa jag är. Ja. <laughs> uh, ja. Så att det skulle hjälpa ditt business, Precis helt enkelt. Ja, så det var så... också en säsong där det var, fl var fler komiker med. Silla Domstad var med. Silla Domstad, just det. Hon var med lite längre. Ja, det var Just det. Mm. Jag tror Janne Westerlund Kom in lite senare i säsongen Och skulle lära ut på också De hade fått någon <laughs> uppdrag där Janne Westerlund En karakter mm. uh, um, Men vad var det du Hur kände du liksom när, när du fick de här tankarna Vad var det du hade genomskådat mm. Jag fick ju på något sätt Jag byggde upp som en plan hur, alltså För mig så var det att jag skulle vinna Hela det där mm. skiten men jag, Och jag hade liksom fått eh, Jag hade fått Riktlinjer på hur det skulle gå till Eller jag liksom fick en utstakad saga För mig mm. Utstakad i ditt huvud liksom eh, mm. ja, det, ja det var ju i mitt huvud mm. eh, Men det jag hade fått de, hade, de här produktionen hade ju placerat Vissa saker ja, i, Hade man eh, placerat ledtrådar Ja exakt mm. och när jag väl hittade de här ledtrådarna Då blev jag ju Fy fan var glad jag blev så. Alltså. Kan du ge exempel på någon lättrad? Nej, men alltså, hela mitt liv skulle ju bli helt fantastiskt. Jag skulle gifta mig med, jag skulle träffa den rätta kärleken, mm. jag skulle få de här pengarna, jag skulle leva lycklig. Men vad ta tanken då Okej, okay, så här. Det fanns, det fanns ju, ju LP-skivare där i det där huset. Mm. Men vi hade ingen skivspelare. Mm. Så då blev jag så här, okej. Okay. Mystiskt. Ah. Mm. Så jag började lägga ut dem där. Lite olika, alltså dels använde jag dem för att kunna så Leka lekar med andra så, här, Som, som ett kort, en kort lek Fast mm. man får hitta på lite själv det stället. <laughs> eh, Men sen började jag lägga ut dem där eh, I olika mönster Och göra från ont till gott För jag tyckte att det här symboliserade vissa saker Och det här symboliserade andra grejer eh, Och sen så blev det eh, Men sen så var jag så här hmm, För att det var som en skärm där också som var ett visst mått och de här skivorna fick plats exakt på höjden och exakt mm. på bredden. Men jag tänkte att det var ett pussel. Och så var det sex, sex skivor på höjden och sex på längden och det var 36 och 666 det blir jävlen. ja mm. eh, Men sen så var det ju vet du vad, det fattades en skiva och jag visste att den låg någonstans i huset. Den sista 36 skivan, Oj. så jag gick och letade och letade och då hittar jag den till slut. Och vad är det den heter? Jesse on the road. Oh. Jessica är någonting på spåren här nu. <laughs> <Shit>. <laughs> Fan, jag, jag förstår logiken helt att ja. liksom. äh, så då, då bara fortsätter det liksom. Då var det någonting med de där skivorna och sen ja. så byggdes det bara vidare. Men var det liksom då, det blir lite så här storhetsvansinne då också att du tror att allt detta är uppbyggt för dig och kring dig. Precis. Alltså att... en en paranoid Ja. Psykos liksom Alla, och, Alltså att vara ut, utsatt Men utvald ja. Det är väl en av de vanligaste så här, skämtiga Avfärdandet och paranoia så För, mm. Nej folk, Du är inte så viktig så ja. att folk bryr sig inte om nej, men Folk pratar alltså, om dig när du har gått går. men vissa ja. människor på morgonen Går in och, går och tittar sig i spegeln och säger att Du är bra, du är bäst Men mm. jag bara att du är inte värd någonting. <laughs> Det är ingen som bryr sig om dig Du är inte viktig i någon annans värld Bara i din Det låter inte helt heller <laughs> Äh. Att även om det är motsatt med törnblom Du kan inte släppa mm. en bok Med så här sämre självkänsla nu <laughs> Så här ska du göra ja. Mer självinsikt Ja men jag till och med så här hade jag Ja, men jag, var lite, jag var verkligen orolig när folk hade sagt att jag hade en psykos för då blev jag då började jag tvivla på så mycket annat mm. så jag till och med så här sparade trisslotter som jag hade köpt för bara så här, nej men jag alltså det kan vara jag kan se helt fel jag kan mm. bara hallucinera att det här är en nitlott jag måste spara dem och så måste jag få dem godkända av någon annan men detta var efter, ja, det här var efter. men, men bara... hur funkade det efter du kommit ut liksom för du, nej, men jag... du släppte liksom inte sådan nej ut... jag, fick, jag blev tvångsmedicinerad Mm. Eh, tvångsintagen på Sankt Görans, Och sen så proppar de in mig i tabletter så jag sov. Mm. Eh, och det var lite så här, när jag, var, jag bara så här, låg där på cykeln och bara måste driva med mig. Liksom. Mm. Alltså det här kan inte vara sant. Alltså jag är inte knäpp. Jag mm. kan inte ligga här. Alltså varför, när får jag sticka ifrån Men var det då för att du tänkte att... Eh, jag är inte knäpp nu när du är medicinerad. det är ju bara dumt att jag är här. Eller tänkte du fortfarande att... Att det du hade tänkt innan i psykosen var sant? Ja, det okay. tänkte jag. Eller det, slä, det släppte då, då, eller lite så här successivt. Men mm. just då så var ju det, det enda... Alltså jag ville ju inte prata med någon. om mina föräldrar eller kompisar. Eftersom jag tänkte att... För då får jag inte vara med igen. Nej. och då får jag, För att då har jag haft kontakt med omvärlden och sånt. Ja, just det. Du ville tillbaka? Eller? Ja, ja, men jag var ju skitförbannad alltså. Mm. Så jävla arg. Shit. Ja, men... Hur, hur långt tid tog det innan det... Släppte med mig rejält om man säger. Ja, men så här några år senare. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väl bara. Alltså, jag är ganska glad över att de tog ut mig så tidigt. Man vet, jag vet inte hur saker och ting. hur det kan fortsätta. när... Nej. Alltså, jag menar, människor mördar ju varandra på grund av sin egna tro liksom. Ja. Så. Ja. Ja, det var ju tur att det inte var en psykolog mm. som ledde till att du trodde att du skulle döda alla. Ja, precis. Men det kanske jag hade trott till slut Jag kanske ja. hade fått för mig att det var den enda utverkan. Ja. Så de valde att... Ensamma galningen. Ja. De valde att inte ta risken ja. med bra tv. Så, Nej, men men det så... känns det inte som lite bullshit då det här de snackar om att de har så bra koll psykologiskt och så på folk? Alltså, jag vet inte. Om det var liksom två och samma säsong. Ja. Eller tre det var jo, ett par innan men sen är det ju också Det är ingen som vet hur man eller Hur, man, hur blir man när man blir instängd liksom Och Nej. inte får Någon annan input Överhuvudtaget Det är nästan konstigt att det inte hänt mer ja. I tidigare säsonger För att det, har ju, det sägs ju helt tiden att det är ett socialt experiment ja. Och sådana här saker mm. Men det har ju inte varit så mycket galenskap Med en ja, Nej, Runkbass och, och sådana Blir det redan nu Uh -huh. Jag minns faktiskt på När jag var inne på sjukhuset Så Så kom det en läkare så här Och jag tyckte att hon hade så galna ögon mm. uh, Och så sa hon så Ja men om det är någonting Rick i men bara Och såhär jag tolkar liksom Direkt så bara trodde jag liksom att det här var ett tecken som mm. någon ng till mig så jag började så jag sträckte fram armen liksom och ryckte på axeln lite kort och bara men... så. Direkt, ja. Sagt det. ja men nej men när hon gick ut och sen kom någon annan doktor in och då så ryckte jag lite i hans skjorta. <laughs> och han bara vad vad var <laughs> Jag bara nej men jag skulle rycka lite i kort där bara. Så jag skulle ser kan Lot som är ett gulli så konstigt verkligen. En ledtråd, hur ska jag kunna ta mig härifrån liksom? ja. Hur tar jag mig härifrån Så du tänkte hela tiden att, alltså på sjukhuset och sen Att, att du var fortfarande del av Big Brother Ja men i, Mest i början efter det tar jag där så bara nej Nej ja. Men men lite... Alltså ja, jag tänkte att de hade Hyrt hela Sankt Görans mm. sjukhus Men det är för det finns ju en eh, Jag har bara liksom Wikipedia fram lite Och det finns ju det här som kallas eh, The Truman Show Delusion Mm där folk de som inte är med i tv men får för sig att hela världen är en filminspelning eller en tv-inspelning uh -huh. som i Truman Show med uh -huh. Jim Carrey. Och börjar, det var något fall jag läste om där, där det var någon gammal armavlarmé-veteran uh -huh. som då hade fått för sig det och började klättra upp för Frihetsgudinnan. För han uh -huh. hade fått för sig att om han kom upp högst upp dit så hade han klarat uh -huh. att, så kommer man ut eller något Men detta är intressant då att För här var det ju på riktigt en reality show uh -huh. Alltså det måste ju bidra till eh... Ja men jag tyckte, alltså De hade ju sagt så mig till mig ja, men Det, det kommer inte vi som föredrar ett helt nytt koncept mm. eh, Och sådana grejer Så de planterades ju i mitt huvud flera månader Liksom innan den här produktionen Satt igång eh... Att du trodde att det skulle vara någon variant Ja men, på men det, alltså, jag har ingen aning Nej det är ingen, det är bara alla människor där ute som har, vet. Och jag vill ju inte verka dum. Liksom. Jag måste du ju lista att... ut det här innan. Så att folk inte skulle kunna skratta åt mig. Mm, okay. Men har du haft tidigare eh, psykos, psykos eller psykosliknande tillstånd innan? Alltså, jag tänker bara på det här. där du sa nu. att Jag minns ju när jag var liten och skulle byta om. liksom mm. när jag, alltså, jag stod ju och pekade fuck ut genom fönstret. Typ en mm -hmm. kvart innan. Ifall det skulle vara någon... Som tittar på om man är bytte om. Okay. Så är jag ändå safe eh, med fingret. Just det. Så... Men sånt har jag haft. Fast väldigt kort. Alltså här, när man var liten. Men väl kort. Att man tänkte en spegel. Där säkert bakom, alltså uh -huh. Men inte att man stod en katt, kanske. Men att, utan att det var en. <laughs> nej men, så en, bara, en, nej, en men varje man, kväll innan tank... jag gick och mig. Liksom. Okay. Så var jag tvungen att eh, avfärda. Eller om det bara var någon som typ spionerade från något annat fönster någonstans. Ja. Men var det att du trodde att det pågick? Eller var det bara för säkerhets skull? Ja det var för säkerhetsskull. Okej. Okay. Eh, och sen var, men, vad har ni haft trott konstigt? Ja men att det, när jag var liten, det där med att min mamma, jag kallar ju mamma var ju mamma, men alla andra sa gill och jag mm. fattade inte. Mm. Så det här var någonting väldigt, för det var ju oftast när, de, när det var folk som inte. Där jag inte var med vid, vid bordet. Eller no. Jag hörde när mamma och de pratade. Då sa så, så folk att Jill. Liksom. Så men... du trodde att det var en hemlig identitet? Eller att det ja, var en det... som hette Jill som spelade i mamma? Nej, det var bara någonting med att, ja, det var något som var lustigt med det där. Okay. Jag kommer inte ihåg. Och sen trodde jag också... Um, när mamma typ var liten och frågade... Liksom, mamma, får jag en sån här? Liksom, och titta på mm. hennes håriga kön. Eh, mamma, mamma, när får jag När du blir äldre, när du blir vuxen Så jag trodde ju Att någon skulle faktiskt Komma och byta ut Att <laughs> alltså det var en riktig operation Att jag Aha. skulle få ett nytt kön Okej, okay, byta ut hela, inte bara klistra på nej utan, en det här var pels... liksom en, nej, utan det här var en process liksom, Som att byta ut Bildelar okay. en, ny, en ny front Så, så, alltså så du men, väntar på den dagen Jag väntade att det skulle komma någon Jag visste inte riktigt hur det ser ut själva operationssalen om det. Mm. Jag tänkte nog att det skulle vara som ett stort badhus kanske. Ja. Men detta är då liksom den har fina gränsen mellan livlig fantasi och eh, och psykos. Som eh, sen då är ett Big Brother, är en Big Brother-miljö mm. som är helt absurd. Ja, men alltså vilken människa som helst utan någon sömn. Mm. skulle kunna bli galen. Jo. Jag tänker så här hur, gjorde inte höll inte grekerna på så här med Dionysos och infasta i flera dagar och inte sov och sen skulle man se honom. Och... Jo, och sen är det väl, det är väl så här klassiskt också, jag vet inte om det är sant, men det känns som en sån myt om att indianer i Nordamerika gör det väldigt mycket. Mm. Fastar och, och inte sover och, och käkar knasiga grejer och då får hallucinationer och, och lär känna naturen mm. på något vis. Ja. Kanske man gör också. Ja. ja. Men hur har det varit mm. efter? Har du känt... Ja men, det, ja Alltså det är ju såna här Eller det är tankar men då får man ju bara tänka bort Nej så är det inte liksom nej. Mm. men, men, äh, men jag, Alltså jag blir ju lite rädd också att, Ja men tänk om jag blir så igen Eller tänk, ja Och Ja, ja jag vet inte hur Ja men det jag... känns ju själv. Alltså äh, att du togs ur i alla fall för att, Om jag då ska jämföra med de här äh, som, som jag kommer att tänka på Med, med Palme Spanar, så här. Mm. Nu ska jag inte säga att alla som är privatspanare är så knäppa, men mm. vissa verkar ha hamnat in i liksom, att det går djupare och djupare och djupare. Okay. Först har de någon teori och sen, och sen det så blir, den, blir det någon annan som ligger bakom den teorin och någon som ligger bakom den teorin. Eh, och det finns ju bland annat, en av de mest knäppa var väl han här, eh, skiltmannen i Lund som man kallades. En man som... Eh, blev kände för att han i Lund, då, min gamla hemstad, tidigare någonstans i Småland Gick runt med en skylt där det stod på ena sidan Karl erik Rosén sköt Olof Palme Karl mm. erik Rosen var min gamla studiekamrat till honom Och på andra sidan stod det Sluta mörda oss Och då var det att han hade den här tanken om att Olof Palme hade mördats av hans gamla studiekamrat mm. Och sen tydligen var det när folk pratade med honom och liksom ville veta mer så visade sig att det var en jättestor konspiration som var för att förhindra honom, han mannen med skylten, från, för att han var den rätta tronavringen till svenska tronen. Så att Olof Palme var en distraktion, Aj, oj, oj, Estonia var oj, oj. en distraktion, 1 september var en distraktion från det här eh, sanna att han skulle vara Sveriges regent. <laughs> Men det, det blir intressant att det går ofta ihop de här eh, liksom storhetsvansinne med paranoia. Uh -huh. Så man normalt kan man inte tänka paranoider, så man att de är lite rädda i rummen. Men det har ju att göra med ja, jag, att de tror att alla är emot dem. Jag fick faktiskt alla alla är... en, en kommentar på en Youtube-video jag hade gjort mm. eh, idag. Där det stod bara NPD, NPD. Och det betyder väl Narcissistic Personal Disorder. Jaha! Eh, <laughs> och, och så jag, Wikipedia hela det här, narcissism. Ja. Och... Eh, Ja, då tänkte jag okej okay då. Nu måste jag men nu, nu måste jag ha något. men då blir man ju paranoid och tänker att man har det. Ja. Ja, det är ju en självuppfyllande ja. diagnos lite på det sättet kanske. Men det är inte samma sak som stor är det samma sak som storhetsvansinne där. Nej, jag tror eller jag, jag kan inte de här. Narcissism är väl bara att man är väldigt självupptagen och bryr mm. sig väl lite om, om andra människor. Empati, tydligen. Man har ingen apati Man har ingen apati. Man kan inte ta kritik om man tror att man är eh, mycket bättre än alla andra. Storhetsvansinne är väl att man tror inte bara att man är bättre än alla andra utan också att man är någon sorts. Men då om jag möter någon... hans kritik som är NPD, NPD, NPD. Ja. Då säger jag så här: Haha, nu. Yeah, ja, nu vet jag. Nu ska jag gå till doktorn. För då kan jag ju inte ha det, För jag tror att det är en typ alkoholism att så här, förnekelse är. Mm, det. är Ja, folk som är, har nazistiska störningar är nog att de eh, inte riktigt vidhåller att de har det. Utan de bara, jag är ju mycket bättre än andra. Mm. Alltså är det inte det är inte storhetsvansinne, mm. det är självinsikt. Ja, och det har ju jag då eftersom jag säger mm. att... <laughs> Men har du, har du fått några diagnoser annars liksom? så alltså jag har haft lite alla möjliga äh, utredningar. Äh, som man har varit inne och nosat på typ... Jag vet inte. Alla, alltså allt... Bak... Damp, borderline, bipolär, depression har jag. Jag har käkat antidepressiva. Mm. Men nu så äter jag inga mediciner alls. Du åker till LA istället? lite ja. solsken och ja. lite senglans? Ja, precis. Där, där förresten är det ju... Där har de ju en massa psychics. Ja. Där är det ju helt okej okay att vara spirituell också. Du är spirituell? Ja, just det. Ja. Ska, ska man säga... Ja. Vad, vad tror ja. du på för grejer? Jag tror, tror du på reinkarnation till exempel? <gör> Nej, jag tror på eh, omvandling av materia och energi. Okay. Energiprincipen lyder ju, energi kan varken skapas eller förstöras, bara mm. omvandlas i andra former. Just det, det är vetenskap. Ja, mm. eh, så jag tänker att någons, jag tror nog att eh, jag var en rymdsten för mm. mycket länge sedan som planterade det här. Okay. Ja. Har du någonsin Och jag skulle nog rekommendera dig Att inte göra det då Blivit fästar att äh, ta så här Scientologernas tester och såna saker Nej, jag var hos dem i e LA såklart Såklart så, De har ju ett celebrity center där Ja. Eh, och så hade de en eh, Comedy night En comedy workshop där. Så, Hos Scientologerna Ja, uh, Scientologernas celebrity center ja, Men där har de mycket så här föreläsningar Workshops mm. eh, och kurser för av och för skådespelare. För att ja. sen få in dem i... Ja, äh, givetvis. Men det säger de inte. Nej, men betalar de någon dollar där för att gå på seminariet? Eh, och sen satt jag där. Men efter allting var slut då så kom det folk från alla hörn. Och skulle prata med in att jag skulle köpa den här kursen. Mm. Och här har du 15 acting classes och eh, det här och det här. Och ja... Tur att jag hade några pengar då. För det... Men visste du innan vad det var så att vi gick in och var lite på din vakt? Eller ja. var det är efteråt som ja, förekommer? Nej, men var... så inte lågorna har man ju hört både ja. det en och annan. Alltså dels bra och dåligt. Liksom. Mm. Men jag var de har också förekommit som spår i palmutredningen. Mm -hmm. För att de skulle ha en, en dödslista och Palme skulle vara högst upp på det. Ja. För att han inte tillät dem att få skattelättnader. Och sånt där. Oj. Så. Men eh, jag tror inte riktigt på det som sagt Scientologerna, speciellt i Sverige Känns inte så Jag känns inte så duktiga på det de gör Nej. Jag för mig Nej. Men, men, äh... men kände du att du hade, hade du haft pengar där så hade du Hängt på Om det här man. hade varit i början av min resa Om jag hade kommit till Lai ensam Om jag mm. inte visste hur Jag skulle göra för att uppnå mina mål Absolut Och alltså, ja jag, har ganska, jag är ganska lätt lurad, tror jag. Eller sådär. Ja. Att, ja, men jag går ju på saker, liksom. Jag kan ju tro på lite vad som helst. Ja. Men känner du inte då att du har... Eh, du borde ju ha folk omkring dig som du ser till att de håller lite plik på dig, så att inte fastnar i olika sektor Jo. Och jag hade ju vänner där, som var så ja, men nu kommer vi förlora dig, Jessica. <laughs> var, nej, nej, nej. Men jag ska nog skapa en egen nu, då. En egen sekt? Så, ja. Ja, där du är... Eh, det är jag som ska bli kung. Men, vad ska det heta? Jag vet inte riktigt. Nej men det finns ju de här roliga... Vad äh, som vill bygga en ambassad för aliens här på jorden? Jaha. Vad heter de? Eller så är det kanske gentilogarna. Det finns säkert... Det kan nog finnas utbrytningar av gentilogarna mm. som vill mer välkomna. Mm. Men... Om man tänker så här. Skulle du vilja göra om... Äh, Big Brother-green. Alltså jag ska ju skapa en, en egen en egen reality show istället där jag får sitta och göra alla andra knäppa. Okej. Okay. Mm. Och, och det är verkligen sådana här. Um, Då ska jag riktigt plantera mind games. Ja, plantera mm. ledtrådar eh, och, men, och plantera människor på olika sätt. Nej men det var ju. Alltså, det gav, jag tänkt, alltså jag var ju så besviken och tänkte att nu har jag bara gjort bort mig. Och lite så kan det väl vara. Men jag har ju fått. Massa saker som kom Som jag ville ha mm. så Att ja, men massa människor började läsa min blogg eh, Jag hamnade på Blev inbjuden på Premiärer och sånt Och där träffade jag människor Som till exempel Charlotte Som jag nu skriver Petri Humor med mm. Så till slut Så, så var det det, det, meningen var, var det var en hjälp i karriären mm, Ja och på ett, på ett, jag hade ju säkert gjort någonting annat Och jag kanske hade samnat, hamnat på samma ställe mm. Men det var ju någonting Som jag hade tänkt att jag skulle göra Från att jag var asliten mm. du vet, Lilla kisartjejen sitter och drömmer I en liten ort med bara en rondell mm. Hur man ska bli stor i världen Och då ändå har ju tagit de ganska klassiska stegen flyttat till Stockholm, mm. storstan ja. Börja med showbiz mm. Flytta till LA Innan det var med i en reality-serie mm. Det är ganska klassiska Ja så får vi se nu då. Nu ska jag väl bara hova in. Ja. Men du, du slutade med stå lite efter Big Brother-grejen Ja. Ja, jag har väl inte kört så mycket stå alls. Nej, jag vet inte. Ja, men jag slutade redan innan. För jag okay. flyttade ju till, jag flyttade till Lund och började plugga fysik. Ja. Och var där. Så jag uppträdde lite där nere men så bara försvann det. Liksom. Mm. Och så hade jag ju min sjov. I april förra året. Och då började jag inför min föreställning prova mitt manus på stand Vad hette föreställningen? Eh, den hette Jessica Kallén. En schizofren föreställning om mig själv. <laughs> hette den. Och eh, var det stup eller var det, vad, var det, vad gjorde du? Det, det? det var lite blandat humor och allvar. Mm. Jag hade spelat in mig, det är en, en, en, en monologdialog. Mm -hmm. Där jag står på scenen och pratar med min inspelade röst. Så att det är in, den inre personen som säger att du kan inte göra någonting, Jessica. Aha. Du är sämst, du kan inte stå på scenen och ha en egen föreställning. Ja. Samtidigt som jag står på scenen och har en egen föreställning. Ja, just det. Så det var den här rösten du själv talar in i spegeln på morgonen som var rösten ja. också? <laughs> den som alla har. Kommer den här föreställningen gå fler gånger? Jag vet inte, jag ska nog skriva om den. Jag har lite... Ja, jag har lite på gång här i vår Kanske i mars någon gång där ja. Så kommer det bli åtminstone Någon typ av bit ur den Skulle jag tänka tro Det är inte riktigt, det är En person till som ska åka i en sak Och sen så ska vi bara köra okay. Jag hade gärna sett Så jag mm. hoppas du fortsätter med Jag vill inte ta in dig för mycket i äh, palmvärlden Eftersom jag är rädd att du ska grotta ner dig Och börja gå runt med skilt ja. Men äh, som jag brukar avsluta den här podden med om det kommer fram imorgon Vem som mördade Palme Vad hade du valt Vad hade varit intressantast eller roligast tycker du Om lösningen var Oj hmm. Jag kan bara tänka på Frittes hund <laughs> Att det är Frittes hund som ja. ligger bakom Nej, men Jag bara tänker på att det är någon hund Så ser jag bara som går där på, Och han har inget koppel Eller han har ett koppel men det är någon som har släppt kopplet så det är nog den där hundens ägare då, om han var tvungen att skjuta någon så kan ni inte hålla i kopplet samtidigt. Nej. Men det... hallå, jag har ju min tarotkortlek. Ska vi inte försöka få fram en mördare? Här med den? Det kan vi göra. Det blir spännande. tarotspåret. Ja. Mm. Alltså har de... De här utredarna, har de försökt gå till en jag kan tänka mig att det har använts Jag vet att det, fanns, det finns ju ett Slagrytespåret När man gick med sådana här slagrytar vet, Som hittar vatten och energier uh -huh. påstås det. Någon som gick med en sån Från modplatsen och hittade en lägenhet på söder Och ville använda den till polisen Polisen tog det inte på så stort allvar tror jag. Nej är men alltså, hur många sådana där eh, konstiga tips kan man få in? De får in. Jag tror inte de folk har lika mycket nu, med Men de har nog fått väldigt mycket. Det, det sägs ju att det finns. Tokpermen mm. kallas det, med toktips mm. <laughs> Där finns nog en del uh, Sigurdsgård och tarot nu, nu lägger du ut en tarotkortlekar ja, precis Hur funkar tarot egentligen? Ja, det är lite som man vill <laughs> <laughs> Det är den ena här då. Så jag tänker att vi börjar med en och sen får man, jag, bör, jag brukar hitta på själv liksom, Okej, okay. man bara drar kort Och så börjar man snacka ja, kring kort Precis Här står det följa flödet Följa flödet? Ja då ska mm. vi följa flödet. Men Det kanske finns, um... det finns ju facit här. Jag har facit Aha, med okay. mig. Så vi kommer verkligen få reda på vem det är. Hur många kok ska man dra? Bestämmer man det själv också? Ja. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. <laughs> så jag tycker du kan ta till medan jag letar uh -oh. upp här. Då tar jag ett... Uh... Medvetande. Oj. De är ganska ospecifika skulle jag säga. Ja. Uh -oh. än, än så länge. Men jag att följa... Om det kommer upp så här, Mockfjällsrevolvern eller Christer Pettersson, så är det lite mer specifikt. Ja, men man vet ju inte medvetande där. Följa, det känns som att det är, det är någonting som redan är. Det är någon som redan vet någonting här. Men de har inte riktigt kommit så långt än. Det måste vi vidare. Är det någon av oss som vet någonting? Nej, det är Nej. inte. Eller det kanske vi. Det får du fråga nu då. Och ta upp ett kort okay. Är det någon av oss som vet någonting? Det är lite så här. anden i glasen. Men vi har ju precis fått Medvetna, med det, det borde ju vara att någon av oss är medveten. Ja, vi ska nog kunna, om vi sitter här och pratar tillräckligt länge. Vara vanlig. Oj! Är, de vill inte att vi ska läsa detta. Vi ska oj, inte oj, vi ska vara vanliga. Nej, men det här känns som en väldigt talande kort. Det finns, de som inte ens med i den här boken. Det är ju ett tecken om att vi mm. har fått upp helt magiska tarockort som inte ska vara med i en här lek. Ja. Följa flödet. Följa flödet med bara vanligt Det står ju siffror. Åtta mm. är bara vanlig. Mm. Om det står i någon ordning där. Den, den kan jag hitta då. många är det bara färger. Ja, det är det. Jag har aldrig fått upp sådana där färger förut. S är det. Vi har fått två S. Oj. Oj. Det uttrycker ett lidande. Sinnets inverkan på våra liv är en del löjligt eller betryckande. Mm -hmm. Men detta medvetande kortvisar en stor buddhafigur. Han är så expansiv att han till och med har gått bortom stjärnorna och ovanför hans huvud finns bara tomhet. Han representerar det medvetandet som är tillgängligt för alla som bemästrar sitt sinne och använder det som den tjänare det är menat att vara. Mm, mm, mm. När du väljer detta kort betyder det att det finns en klarhet tillgängligt just nu Klart som kristall, distanserad och djupt rotad Vi ska alltså eh, kunna lösa palmordet är ja, det säger? följa flödet där också, medvetande tycker det är intressant också att, att bilden på vara vanlig Är en eh, kvinna i eh, lite för stor skjorta och sombrero Som känns som en typisk konstnär Som gått och plockat en massa blommor det känns inte som supervanligt. Det, det var då där en äng liksom. Vem går inte på en äng minst en gång varje sommar? Ja, det är sant. Ja. Okej, okay, vara vanlig. Den vandrar i naturen visar att vi kan finna skönhet i livets enkla och vardagliga ting. Det står att du ska städa huset och rensa trädgården att tillräda en måltid. Det mest vardagliga kan få en helig kvalitet om det utförs med totalt engagemang. Det, det har inget med palmemålet att göra jag Ja, men det... Det är ju det, vi måste ju bestämma hur det ska funka här nu. Vi är ju ja, men, med konspiration De, de första var jag med på, men sen när det kommer vara vanligt så vill de att vi ska diska istället för att lösa palmemålet. Ja, men det är så här. Du vet att det är ett sällsynt ögonblick. Det är då som saker kommer till en, tror jag. Aha. När man bara, när man går sådär runt och bara flanerar Det är då som nya tankar kan ja, komma in Så bara pang så där ska, vi, ska, vi den. ska vi ta ett, ett tillkort? kort Vill du ta det? Och så tänk nu palmemordet här oh, palme. Oh, palme. Oj, oj, oj Kompromiss Och så är det två arga eh, uh. japaner eller något Det betyder mm. att det var en konspiration Att det var inte en ensam hjärnvetsman Tror jag. Ja, kompromiss Om man bara är en person behöver man inte kompromiss Tryck aldrig undan någonting. Var kristallklar över din situation. Och om du är förvirrad, kom ihåg att du är förvirrad. Det är, det är en bra grej att tänka efter ett Big Brother-deltagande. Mm. Kanske. Jag nu... tänker att, att fem kort borde man kunna lösa palmordet på. Vi tar mm. ett kort till. Okej. Okay. Jag som skulle läsa följa flödet här, men det står Aha. faktiskt här. Och när detta, ditt kort dyker upp i en läsning, är det en indikation- på att du kan flytta med nu och lita på att livet gör dig stöd i din avslappning och för det priset du ska. Men jag tror, vet du vad? Det här är ju dina. Det här är dina kort. Det är ju inte Palmes kort. Nej. det är bara att jag ska chilla. Jag ska ha ett bra medvetande. Jag ska vara... Medveten om det. Ja, och du ska ha tålamod. Sen kommer det till slut. Kolla här, du kommer lösa det här med. är ju skit bra. Ja. Kan det vara så att alla kort visar något bra så att alla blir glada över alla kort? Nej, Nej. Okay. så är det inte. Men då är det fem jättebra kort för mig. Ja. Trist för familjen Palme som inte fick någon lösning på Mordgatan Kul för mig som fick lite bra insikt om ja. hur jag borde leva liv. Precis, men de kan ju komma till mig, I Palmefamiljen så kan jag göra dem lyckliga fanen. En lösning helt enkelt. Ja. ja, och så kan jag berätta. Rätta för dem att det är någonting annat som ska fylla deras liv nu. Kommer du börja jobba som terrorhäxa också? Kanske, eller? <laughs> alltså det är det man vet ju aldrig. Om jag läser de här korten så kanske de säger till mig så här någon gång att du ska bli terrorhäxa. Ja. Då måste jag ju bli det. Ja. Inga kompromisser. Och så går det ut på att vara ganska övertygande mot de man pratar med. Ja. Om att korten man får upp betyder Ja, jag träffade ju faktiskt en häxa när jag var i Los Angeles. Som ja. jag gick till Men hon gav mig olika uppdrag så jag var tvungen att göra saker. Så Oj. hände det grejer. Och det var inte på låtsas. Vad var det för uppdrag du fick? Ja, men jag skulle knyta här. det här. Kan ju... Någon som vet svaret på den här grejen, hur det här gick till, kan mm. ju gärna maila mig. <laughs> äh... Tror du är ett, ett trollaritripp? Alltså? Ja, det stämmer. Okay. Ja, jag vet inte. Men jag eh, skulle knyta. Fem knutar på en tråd Och så skulle jag bära runt den i min Jag gick runt med den här tråden i eh, trosorna en hel dag Och sen skulle jag lägga den i närheten av var jag bodde Fem knutar som jag hade knut Och sen hade jag knugglat ihop tråden Och sen fick den ligga i två veckor Sen när jag kom tillbaka till henne Då så sa han hur många knutar är det nu Då var de allihopa borta Och då sa han det här är väldigt bra För då vet vi att spirit Kan läka dig Hela vänta här, du fick en liten eh, tråd med fem, mm. knöt, fem mm. knyta på, eller du knöt 5 minuter? Hade du dem i trosorna? Mm. Först så fick jag rulla ihop dem mot liksom mitt ben. Mm. Och sen så det blev bara som en liten knöl med tråd. Mm. Och sen så hade jag dem i byxorna mm. I, ja, en förmiddag. Och sen så, så hade jag dem bara i min blånbok. Okay. Och sen efter två veckor så gick jag dit igen och, och väcklade ut dem då var de bara är det så att det är någon som har kommit in i mitt hus? Jag liksom och... tror jag inte, men jag tror att det är väl en ganska enkel sån här fingerfärdighetsgrej att hon byter tråden vid något tillfälle. <hör> jag tror inte det är så komplicerat. För det är väl så här klassiskt reptrick som Joel Abero gör för tioåringar. Hon, hon satt så här och att hon, hon fick absolut inte röra den för att hennes energier okay. skulle förstöra. Okej. Okay. Ja. Mm, vi... Så om det är någon som har svar på den här Ja, till exempel barnens Daniel Karlsson som nämnts tidigare I den här podden När vi råkade nämna att han var tidigare nazist Men om han kan berätta om hur det här tricket Går till så får jag gärna höra av sig Eller någon annan trollkör. Ja. Eller häxa Hör av er berätta om hur det här mystiska Trådgrejen hände Annars så säger jag Tack så jättemycket Jessica Kajale okay, Okej, hejdå Okej, okay, det där var alltså den fantastiska Jessica Carlén. Hoppas ni tyckte det var ett lika bra avsnitt som jag tyckte att det var. Nu kanske vana lyssnare undrar varför podden inte bara tog slut efter att vi sagt hej då, som ni brukar göra utan varför den istället fortgår med mig som pratar här. Det är för att jag testar en ny plats för att ge information om mina kommande stå uppgigg här i slutet av podden då. Så att man med lätthet kan stänga av om man inte bryr sig ett skit om minst står upp. Om man inte bryr sig ett skit om minst står upp, stäng av nu. Om man däremot bryr sig minst ett skit så kommer infon här. Om du bor i Malmö så kan du se mig på Malmö Comedy Club på B-Bar, tidigare La Coronne, den 20 februari. Bor du i Lund kan du se mig på Hotel Lundia dagen efter fredagen den 21 februari. Info om biljetter och andra komiker under kvällarna kommer att finnas på mac.se Så kolla in det Veckan därefter så är jag på en liten mini-turné med något som heter Nice Guys Med bland annat Al Pitcher och andra roliga komiker Tisdagen 25 februari är vi i Elmhult Onsdag den 26 är vi i Kristianstad Och torsdag den 27 februari är vi i Växjö Biljettinfo finns på Standupkomikern.se Kom gärna och se mig stå upp live. Jag är betydligt roligare på scen än jag är i den här podden. Framförallt så är jag mycket, mycket roligare än jag är när jag rabblar upp stå upp datum. I alla fall, vi hörs nästa avsnitt kommer om två veckor tror jag. Hej då!